таємна дружина, таємна донька. Такі мрії проймали його у важкі хвилини, коли здавалося, що життя опинилося у глухому куті. І тоді він уявляв собі їх обох, струнких і гарних, схожих і різних. Варіантів зустрічі безліч. Восени в білих плащиках, у чобітках на дзвінких підборах, у зимку в пухнастих шубках, у гарних хустках, а в літі, в однакових відкритих сукнях, тільки хрестик буде на шиці в доньки. Хоча, здається, у неї хлопчик, а не дівчинка, то він звик, що як дитина, то обов'язково дівчинка. А чи є в неї взагалі та дитина? За той рік, що її не було, вона не змінилася, залишилась такою ж. І що воно буде, коли вона напише свою дисертацію і захистить її? Невже тоді вона назавжди зникне з його життя? Він ніколи не відпроваджував її на поїзд. Може, вона і не в Рівному мешкає, а десь в іншому місті, або взагалі у Києві? Що тут дивного? У місті, де є і Березняки, і Троєщина, і Борщагівка. І одного разу крізь нього таки пройшов струм високої напруги, а нижня щелепа відвисла. Він читав у Золотій Рибці газету і сьорбав каву, коли раптом за спиною почувся знайомий голос. Він величезний. Ну, уявляєш? Ну, вона, певно, довго не могла дібрати слів, щоб сказати, наскільки був величезний той, про кого йшлося. Ну, півтора Григорюка. Півтора Григорюка? Не повірила співрозмовниця. Не може такого бути. Ну, не півтора, так один і три від Григорюка. Це вже точно. Все одно не вірила друга. Та один Григорюк та 0,8 від Григорюка – це вже дуже багато. Та ні, які там 0,8? Півтора. Ну, може, один і три. Він вважався великим мужчиною, носив 44-й комір сорочки і 44-й розмір взуття. Але що півтора якогось Григорюка – і що то за одиниця виміру така, Григорюк? Він почав нервово дослухатися до їхньої розмови. Жінки щось зашепотіли одна одні на вухо, зареготали. Він трошки підсунув стільця до їхнього столика, і вона побачила його. Він навіть не знав, що вона вже в Києві. Вона познайомила його з подругою, він пересів до них, і почалася легка, бездумна розмова, де кожне слово сприймається як надзвичайно влучне і дотепне. Він почастував їх кавою зі словами «гуляти так гуляти», що було зустрінуто неабияким реготом, а потім вони ще їли якісь тістечка і фруктове желе. А ввечері вона прийшла до нього. Розповідала, що її чоловік їздив до Таїланду укладати якусь торговельну угоду. І що то робить людина такого рівня у рівному? І привіз альбом з кольоровими ілюстраціями, на яких різні способи спілкування чоловіка з жінкою тепер не дає спокою. Їй кортіло поділитися набутим досвідом, і вона порадила неодмінно показати оте своїй дружині. Він зауважив, що з дружиною у них інші пропорції, і знову згадав про Григорюка, і вперше відчув щось схоже на ревності. Той Григорюк, що складав дві третини або три чверті від нього, мабуть таки існував у її житті. Хоча хто його знає, яку роль відігравав Григорюк у житті тих жінок? Може, зовсім і не про нього йшлося, і не він дорівнює півтора Григорюка. А він іще матиме нагоду дізнатися, яку таємницю приховує її зовні веселий сміх. Дізнатися про те, чого вона й сама не знає. Євгенія Кононенко. Коріна Киянка, математик і філолог, науковий співробітник Українського центру культурних досліджень. Займається гендерними студіями. Відома в Україні перекладачка з французької. У її перекладах побачили світ сонети, антологія французького сонету, зокрема, була відзначена як українськими преміями, так і відзнакою Французького культурного центру в Україні. Та дитячі поезії – декілька романів сучасних французьких авторів. А власний літературний шлях розпочала як поетеса та новелістка. Окремі її новели перекладались французькою, англійською, німецькою та хорватською мовами. Лауреат низки літературних премій. Найвідомішими є її романи «Імітація» та «Зрада». За аналогією з Бальзаком, котрий усе життя писав людську комедію, Євгенію Кононенко можна назвати деміургом київської комедії. Однак, на відміну від французького класика, жанрові форми тут значно менші, засоби вираження компактніші, а реалії набагато страшніші, бо до болю впізнавані.